Assanhadinha bar, vai. bar, só bar, bar, Só bar, vral, vral, vral, bar, bar, bar, bar, fica doidinha vai, vai, Então vem bar, bar, bar, nova, nova, nova, nova, nova Novinha da favela O ritmo é se aqui, senta aqui, seta aqui, senta aqui, seta aqui, seta aqui, senta aqui, seta cai, vai, vai, tá aqui, senta aqui, senta aqui, seta aqui, seta aqui, senta aqui, seta cai, vai, vai, Seta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, seta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, vai, vai. Essas malandras, vai, vai, assanhadinha, vai, que vai. só quebral, so só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, vai, fica doidinha, vai, vai. Então vem sem.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 Então vem sentando aqui, senta aqui, senta aqui vai. Essas malandras, a sanhadinha que só quebrar, só quebrar, só quebrar, vral, vral. Vem para favela, fica dozinha. Então vem sentando aqui, vai novar, vai novar, vai novar, vai novar, novinha da favela. O ritmo é senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai sezmanlandra assa yacinha que só quebrar só quebrar só quebrar vem pra favela fica